A Máté írása szerint való Szent Evangélium, 22. fejezet. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának, de nem akarnak vele eljönni. Ismét külde más szolgákat, mondván.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 Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala mennyegzői ruhája, és mondané ki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgata, akkor mondta a királya szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.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 Mit kísérgettek engem képmutatók, mutassátok nékem az adópénzt, azok pedig odavivének néki egy dénárt. És mondanékik, ki ez a kép és a felírás, mondának néki, a császáré. Akkor mondanékik, adjátok meg azért, ami a császáré a császárnak, és ami az istené az istennek. És ezt halván elcsodálkozának, és ott hagyván őt elmenének. Ugyanazon a napon menének hozzá a szadduceusok, akik a feltámadást tagadják, és megkérdezék őt, mondván, Mester, Mózes azt mondta, ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támaszom magot testvérének. Valapedig mi nálunk hét testvér, és az első feleséget vevén meghala, és mivel, hogy nem van a magzata, feleségét a testvérére hagyja." Hasonlóképpen a második is, a harmadik is, mint hetedik lenn. Legutoljára pedig az asszony is meghala. Feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala. Jézus pedig felelvén mondanékik. Tévelyektek, mivel nem ismerétek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek,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 Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezi őket Jézus. Mondván, miképpen véleket tettél a Krisztus felől, kinek a fia? Mondának néki, a Dávidé. Mondanékik, miképpen hívja át őt Dávid lélekben urának, ezt mondván. Monda az Úr az én uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg lenvetem a te ellenségeidet, a te lábaid alá zsámoljul. Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon fia, és senkét szót nem felelhet vala néki, sem pedig nem meri vala őt, enaptól fogva többé senki megkérdezni.